Naam, walimu labda walimu wanafunza watoto wanataka wafahamu dini yao wafahamu mabazo kisha watoto wakawa, hawafahamu je kuwapiga ni vizuri ama kutokuwapiga ina maanisha walimu hawana rahma. Tayib katika mafunzo haya yamekuja nadhani tuligusia gusia kwa mbali hivi kwamba mtoto hapigwi mpaka afike katika mrefu katika hadithi ya Rasul Allah salatu alaihi wasallam mtoto wa mpaka afike katika umri fulani ya miaka saba ndio baada yapo anaanza kufunzwa kadha wakadha wa umri ya miaka kumi mtoto atapigwa lakini kwa idhini ya mzazi wake tena kipigo bacho kwamba sio ya kuumiza isiwe kipigo kile ni kipigo kumuumiza kuumiza mtoto bali mzazi akitoa idhini kwamba mtoto wangu anaposoma labda akishindwa kabisa kwa sababu labda ya kughafilika na kukua labda mvivu basi mchape wa kumtishia kidogo basi itakuwa ni idhini kwa yule mwalimu waweza kumpiga na haifai kwa mwalimu kumpiga mtoto bila idhini ya mzazi wake na pili uh, ikitolewa idhini ya kumpiga basi ampige kwa njia ambayo ni nzuri na akijua kwamba atampiga mtoto yule na mtoto hata badilika basi sio mzuri kwa mzazi au mwalimu kama yule kuendelea kupiga mtoto yule kwa sababu wanampiga na hakuna mabadiliko. Kwa hiyo anampiga kwa maslah. Kama kunayo maslah mtoto atafanya vizuri basi ampige kidogo kukumonesha kwamba umuhimu wake. Tena kwa idhini ya mzazi wake. Lakini akiona hakuna maslah na anampiga basi asimpige atafute njia nyingine na Allah ndio mjuzi zaidi.